Душі в неї гуляв теплий, світлий вітер, що розморожував у ній усі затінені кутики, засіваючи їх вічно юним здивуванням. Несподівано для себе вона теж стала славоохітна і, говорячи з ним навперебій, наче хотіла повернути згаяний час. Вони перейшли греблю і подалися вздовж Тетерова до водокачки, там завернули в завулок і їм ледве не зіпсував настрою собака, що з кинувся на них. Володимир став так, щоб захистити Галю і оборонитися, але жінка раптом відсторонила його і, всміхаючись, пішла до пса. Пес замахав хвостом, принижено спустивши зад, а тоді запищав прохально, наче прохав йому вибачити. Вони вийшли на те місце, де ділив Володимир із свіркунами свою тугу, він начебто навмисне привів її сюди. Тут, як і всі рази, танцювали над сивими заростями полину білани пустяні, химерно підскакуючи і присідаючи. Неподалік журкотіла річка і плив по ній човном, одягнений у солдатське галіфе і куфайку рибалка. Рибалка перевіряв перемета, пропускаючи, крізь пальці, чорну дратину. «Зараз він щось словить», – сказала Галя. І додала подумки «Нам на щастя». Рибалка раптом нагнувся, з води вигулькнув великий срібний головень. «От бачиш», – сказала Галя, – «він таки зловив, а я при тому щось загадала». Йому захотілося взяти в руки те обличчя, хитро нахилене до нього, і почати його обціловувати. Заважав рибалка, що щасливо здирав із гачка головня. Головень махав у його руках хвостом, від того дзеркально спалахувала його луска. Що ж ти загадала? Не скажу, відказала тихенько Галя. Щось таке велике, як цей світ, і хороше. Він не допитувався, тільки взяв їй руку і сильно стиснув. Вона срібно лагідно засміялася, аж рибалка повернув до них своє хиже відрибальського щастя, лице. Володимирові стало незатишно тут де дивилося на них це лице, хоч навколо запаморочливо співали цвіркуни, а сонце наливало полини таким густим запахом, що аж на вустах гірко ставало. Він подумав, що все це зайве – полини, метелики і сіре каміння. Захотілося йому широкого поля, де вони тільки й бачили б золоту стерню, небо і сонце. «Пішли звідси, – сказав, – і вони пішли вздовж скелястих круч, Хитався під їхніми ногами цмин, бур'яни терлися їм облитки і висипали насіння, і коли зирнув Володимир на галені ноги, побачив, що вони світяться. ніжка, подумав він захоплено, – і зирнув на її профіль, тонкий і різплений, гідний різця найбільшого скульптора. Сонце просвічувало закучерявлені біля чола та скронь волосинки, і від того голова її була оточена чистим та рівним німбом. «Куди це ми йдемо?» – спитала вона. «А це я знаю?» – засміявся він. «Туди, де небо стовпи підпирають!» – позирнула на нього з легким усміхом. Тоді він взяв її під руку, і вони аж зупинилися, напав на них і ледве не задушив, заклавши дихання такий гарячий вітер, якого не буває в серпні. Старий козопас Іван Шевчук дописав свій п'ятий зошит уранці. Ще тільки світало, коли він вийшов на веранду, сад і зілля навколо були всипані міріадами іскор, і все від них аж посивіло. Сонце тільки зійшло над горою, але промені його ще не доходили сюди. Річка віддалік куталась у прозорий серпанок, а дахи вулиці волого блищали. Він зійшов із веранди, озвалися до господаря кози, висовуючи сліва мордочки. Він не завважив їх, ішов садовою доріжкою і мимохідь вимічав величезні, вкриті росою, буравиці в траві. Вернувся по кошик і назбирав його повний. Яблука були жовті, бокаті й пахли так ніжно, що на серці старого стало тепло. Він поставив кошика з плодами тут таки, на веранді, сів у крісло і задивився на дахи. Бачив жінок, які спали біля чоловіків і дітей, які неспокійно розметали ковдри і простирадла. Бачив бабусь, яким не спалося, деякі лежали, розплющивши очі, а моторніші вже повільно ходили по дворах, ламали хмис і запалювали в літніх печах. Старий Пічкур ішов до річки з корзиною, яка закривалася накривкою. Він увійшов у річковий туман, а за якийсь час вийде з нього, ледве волочачи наповнену корзину. Потім він побіжить дріботцем на базар. Так бувало ще дня. Сивий бондар ходив по двору, нахилявся, підіймав клепку чи обруч і знову кидав їх на землю. Не міг уже працювати, але не міг і без діла сидіти». Отак крутитиметься він до сніданку, а сівши до столу, їстиме похапцем, відчуватиме, що йому страшенно ніколи. Вийшов на подвір'я і козодой позіхнув так, що вся вулиця відчула несвіжий запах із його рота і побрів до цапової буди. Вже снідали чоловіки, яким було далеко добиратися на роботу, коло них стояли, схрестивши на животах руки, їхні напівсонні жінки. Очі їхні були майже приплющені, а на обличчі лежав мир. Побачив Іван у той ранок і свою сестру, для цього довелося йому розвернутися у кріслі і аж шию заломити. Стара стояла біля фіртки і дивилась у долину. В домі спав, закинувши голову на ковдру, хлопець, а Галі не було. Іван перевів погляд на школу. На вузькому односпальному ліжку, щільно притулившись одне до одного, спали двоє. Тиха усмішка лягла Іванові на уста, рука його потяглася до олівця. В цей час з'явилося сонце, залило сад і веранду із сивочубим чоловіком. Все засяяло і замерехтіло. Міріади раз синок спалахнули і заграли в сонячному туманці. В тому тумані і сонця побачив раптом старий п'ятеро своїх ненароджених синів. Вони йшли через росистий сад. Сонце било їм у спини, просвічуючи наскрізь, а вони йшли і йшли, п'ятеро веселих, смаглявих хлопців. Були голі і прекрасні, з позолоченими тілами і з золотими думками в головах. Мали за спиною білі крила, і, дивлячись на них, бачив, бо їх уже на білому полі, густо засипаному чорним зерном літер, він уперше зронив на свій зошит сльозу. Це й була остання крапка, що її поставив на своїх писаннях старий козапас. Більше після того не писав він ні рядка. Поклав обережно на стіла лівця, загонув зошита і подивився в сад. Той був залитий білим, чистим світлом, дерева майже розчинились у ньому. Пливли тільки тугі, лискучі, клубки яблук, груш та слив. Ішло в тому світлі п'ятеро юнаків, темнооких, темноволосих, з золотими тілами і з крильми за плечима. Ішли повільно і обережно, неначе пливли. Старший з них потягся до найбільшого яблука, зняв і вігнав у плід лискучі зуби, бризнуло на всі біч соком. Всі п'ятеро юнаків йшли через сад і їли на повний рот яблука. Старий подивився вниз на дахи, побачив прозорі стіни прозорих людей і тварин. Вже попрокидалися майже всі. Вагітна жінка пішла через вулицю, несучи перед собою могутнього живота. Очі в неї були великі і темні, як у Мадонни. Скручене в ній хлопченя, завзято гамселило її у живіт рожевенькою п'яточкою, від того на вуста жінці лягав усміх. Вся вулиця була залита тим таке світлом, в якому розчинялося каміння і паркани. Лавився, стаючи монолітною брилою золота, пісок біля річки, а сама річка лягла покладом твердої бірюзи. В скелях, що нависали над водою, заграли ясні топази і аметисти, а сам камінь, розтоплюючись, почав спливати долі блискучим молоком. П'ятеро юнаків стояло перед іваном біля веранди і доїдали свої яблука, були непомірно гарні, а обличчями схожі на Марію і Івана водночас. Стояв коло них крилатий кінь і нетерпляче постукував об кам'яну плиту копитом. «Мені вже пора», – спитав він у юнаків, і вони, кивнувши погідно, повикидали через плече недогризки. Стали двоє по один бік сходів, а двоє по другий. П'ятий, найстарший, подав йому, схилившись руку». «Що можу я звідси забрати?» – спитав Іван, але відповіді не почув. Тоді він звівся, рипнуло лозове крісло і продерло підлогу, відсуваючись. Велике світло захиталося над його головою, об'ємна куля, повна сліпучого етеру, повільно спускалася до землі. Заїжджав тонко і тривожно крилатий кінь і звів до Івана великі, пригарні, майже людські очі – він подав руку найстаршому з юнаків і спокійно, розважно, не кваплячись, зійшов долі. Розділ шостий. Птах перелітний. Ясний місяцю. Тінь моя зі мною йде. Аж додому йде. Сода. 17 століття. Хлопець побачив той краєвид, як тільки зійшов на Чуднівську. Лягли перед ним золотоволосі покаті лоби, оточені кучерявими, заростями ліщини і грабчаків. З правої руки витиналися скелі, трохи збоку між низьких хат Павлюківки вивишався білий дах школи. Не міг іти, бо схопило його зажма за горло. Саме цей краєвид примарювався йому, коли міряв він голу сопку в заполярні, зрештою і скрізь, де кидала його доля. Часом промальовувалися вони в уяві, і тиха туга, Починала звільно колесати його. Останнім часом це стало як наслання. Отож покинув усе і подався сюди. Все було відчужено знайоме, притихле і несміливе. Чи, може, став він такий перед лицем оцього рідного і таке забутого світу? Сама Чуднівська змінилася невпізнанно. Було висипано по ній насад і прокладено через кам'янку, новий, удвічі вищий від попереднього міст. Стара дорога спускалася з лівого боку, лишився відтак лівий бік, а хати з садами з правої руки, так само і гайок на місці колишньої яйцебази зникли без сліду. Назустріч хлопцю підіймалася по старій дорозі жінка із напрочуд знайомим обличчям. Він миттю пізнав її, жила неподалік колишньої 12-ї школи. На хлопця вона уваги не звернула, але це перше знайоме обличчя в рідному місті схвилювало його, пішов униз, широко вимахуючи майже порожнім чемоданом, уста його мимохідь склалась у дудочку і засвистів він, як любив у дитинстві. З розчиненого вікна на свист визинула кругла, як колеса фізіономія, волосся її було постягнуто в бігуді, антена невідомого ще зразка. Очі її стали так само геометрично круглі, як і лице, а коли хлопець підморгнув тій голові антені, ліва її брова стала схожа на перекинуту галочку, що її люблять ставити у своїх звітах бюрократи. Дощі вже встигли порозмивати бруківку, і хлопець ступав по хиткому камінні, як колись по річкових греблях. Внизу біля заросло травою насипу,